Četvrtkom. Godina je 1603. U Poljskoj pojavio se mladić koji je tvrdio da je carević Dimitri, sin cara Ivana IV. Groznog. Pravi Dimitri umro je tajnovitom smrću 1591. dok je bio dijete. Ovaj Dimitri najvjerojatnije je bio Grigori Otrepjev. Mladi boljar koji se zaredio i kojega je obitelj Romanova odabrala da ospori vlast Borisa Godunova. Uz pomoć poljskih magnata Isusovaca i na kraju poljske krune, lažni Dimitri prešao je na teritorij Rusije i počeo sakupljati pristaše. Mnogi su u njemu vidjeli osobu nalik na Krista, djete koje je čudom preživjelo i sada ide uzeti titulu cara. Tu je titulu Ivan Grozni, prvi uzeo 1547. Uz Dimitrija stali su kozaci iz divnih polja, područe na rubu Ukrajine, boljari koji nisu prihvatili Borisa Godunova, Seljaci koji su trpili pod feudalnim sustavom Moskovije. Godine 1605. umro je Boris Godunov. Boljari su ubili njegovog sina i nasljednika. Moskva je otvorila vrate Dimitriju koji je okrunjen za cara. Mir nije dugo vladao. Pridošlice iz Poljske nisu se pridržavali pravila i postova pravoslavne crkve. Dimitri se oženio Marinom Mnišek, kčerkom poljskog plemića, koja nije prešla na pravoslavlje. Da stvar bude gora, Dimitri se Marinom oženio i tu ženidu proslavio gozbom u petak, na dan posta. Boljari i stanovnici Moskve okrenuli su se protiv cara i njegovih ljudi i ubili ih. Bilo je to u svibnju 1606. Ti su događaji pokrenuli lavinu koja će dovesti do toga da je vojska Poljsko-Litavske unije godine 1610. ušla u Moskvu. Bio je to prvi puta da je vojska neke europske države ušla u taj grad. Da stvar bude još začudnija, ta će vojska jedina u redu otići iz glavnog grada Rusije. Na pole onu će uspjeti doći do Moskve, ali povlačenje njegove armade završeće u katastrofi. Tu nije bio kraj zanimljivim događajima. Sila, čija će vojska zauzeti Mosku, u roku od jednog stoljeća postaće bolesnik Europe, Zemlja, čiji će glavni grad te 1610. godine biti okupiran, u roku od jednog stoljeća postaće europska velesila, koja će nekadašnjeg okupatora prvo pretvoriti u marionetsku državu, a onda ju podijeliti s drugim evropskim silama. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o tome kako je Poljska od evropske sile postala zemlja koja je nestala sa zemljopisnih karti Evrope. Naš sugovornik je profesor dr. Damir Agičić, socijega za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Lažni Dimitrij bio je samo prvi u nizu lažnih sinova Ivana Groznog. Nakon ubojstva prvog Dimitrija Vasili Šujski proglasio se za cara. U Rusiji se pojavio drugi Dimitrij, ovaj bio nazvan odmetnik. On se hvalio da je dva puta preživio pokušaj ubojstva. Oko sebe okupio pristalice prvog Dimitrija, njegovu suprugu Marinu koja je tvrdila da ga je prepoznala i niz drugih nezadovoljnika. Iza svih njih stajala je Poljsko-Litevska unija, u to vrijeme država veličine oko 1.200.000 četvornih kilometara s 11 milijuna stanovnika. Bila je to multietnička kraljevina sastavljena od Poljaka, Litvanaca, Bjelorusa, Ukrajinaca, Njemaca, Židova. Tom velikom zemljom vladao je Sigismund III. iz švedske dinastije Vasa. Oni njegovi magnati smatrali su da neredu Rusiji pruža izvrsnu prigodu da se Poljsko-Litevska unija proširi na istok. U proljeće 1608. drugi lažni Dimitri podignuo je svoj tabor kod mjesta Klušino, smještenog blizu Moskve. Prema tom mjestu on je nazvan Lopovom iz Klušina. Jeffrey Hosking u knjizi Rusija i Rusi od najranijih vremena do 2001. piše. Vasilij Šujski, očajnički želeći spasiti Moskvu, je pomoć od gradova na sjeveru i istoku. On je također proširio arenu sukoba tako što je sklopio savez sa Švedskom, u zamjenu za vojnu pomoć prepustio je teritoriju u Finskom zaljevu. Za Šveđene bila je to zlatna prigoda. Oni su se odvažili da na istok i jug prošire svoje teritorije u Kareliji i da na duge staze preuzmu svoje nasljedstvo u Novgorodu kako bi obogatili svoju slabo obdarenu kraljevinu. Poljaci, s druge strane, bili su zabrinuti da je potez Šujskog stavio njihove planove u opasnost... I u svibnju 1609. poljski sejm izglasao je prikupljanje sredstava kako bi Sigismund III. intervenirao da zaustavi švedsko nadiranje. Dok su šveđani pomagali Šujskom da zauzme Klušino, poljske su trupe stavile pod opsadu Smolensk. Nečak cara Vasilija Šujskog Skopin je uspješan pohod protiv snaga lažnog Dimitrija ali po povratku u Moskvu 23. travnja 1610. naglo je umro. Prema glasinama ili ga je otrovao sam car ili princ Dimitri Šujski, koji je bio ljubomoran narođakov uspjeh. Car Vasili imenovao je Dimitrija za glavnog zapovjednika i njemu je pridružio švedskog generala Jakoba Delagardiju s nekoliko tisuća švedskih vojnika i plaćenika. Ta vojska krenula je prema taboru poljskog kralja Sigispunda III. u Smolensku. Vojskom Poljsko-Litavske unije zapovjedao je Hetman Stanislav Zolkijevski. Hetman je bila titula koja je nosio drugi u lancu zapovjedanja Poljsko-Litavske vojske. Prvi je naravno bio kralj. Kod mjesta Klušino srazile su se dvije vojske. Dobitke kod Klušina, mjesta udaljenog 15 km od Moskve, došlo je 4. srpnja 1610. godine. Ruska vojska, potpomognuta švedskim vojnicima i plaćenicima, bila je nadmoćnija. Ali poljska je vojska imala za udarnu snagu husare, takozvane krilate konjanike. Tu postrebu ovako opisuje Andrew Whitcroft u knjizi Neprijatelji pred vratima. Poljski husari su bili jedinstvena udarna postrojba, teško oklopljena pločama i prslocima od pletene žice, te odjevena u leopardove kože s kacigom u kojoj su bila zataknuta ptičja pera. Jahali su s kopljem dugim pet metara, s dva mača i pojasom u kojem su bili zataknuti pištolji. Uloga husara, koji su napadali u velikom broju, bila je da u punom galopu sa spuštenim kopljima razbiju neprijateljske postrojbe. Laki konjenici, naoružani sabljama, buzdovanima i sjekirama, onda bi te razbijene formacije sasjegli do kraja. U Europi 17. stoljeća nije postojalo ništa tome slično. Kod Klušina, vojska poljsko litavske unije zbrisala je vojsku Ruskog cara. Lažni Dimitri i njegovi pristalice približili su se Moskvi i predložili Vasiliju Šujskom, da se oba pretendenta na prijestolje odreknu carske krune. Vasilij se krune odrekao i otišao u redovnike. Dimitri svoj dio pogodbe nije poštovao. Ali to više nije bilo bitno. Stanislav Zolkijevski krenuo je prema Moskvi i ponudio boljarima sporazum. U zamjenu za vojnu pomoć protiv lažnog Dimitrija, poljari će za cara priznati sina poljskog kralja Vladislava. Dok je rusko izaslanstvo bilo na putu prema kraljevom taboru u Smolensku, Zolkijevski je s trupama ušao u Mosku. Bio je to prvi puta da su trupe neke evropske zemlje ušle u glavni grad Rusije. Bio je to vrhunac moći Poljsko-Litarske unije. Ali uspjeh je bio kratko trajan. U Rusije rasta otpor novoj vlasti, a novoizabrani car Mihajlo Romanov započeo je s obnovom Rusije nešto više od stoljeća i pol nakon tog poljskog osvajanja Moskve ruska carica u suradnji s drugim susjedima poljsko-litavske unije to nekada veliko europsko kraljevstvo podijeliće poput kolača Bitka kod Klušina bila jedna od vrhunaca Poljsko-Litavske unije, Poljsko kraljevstvo koje u to vrijeme bilo jedno od najmoćnijih europskih država. Ali u desetljećima nakon te bitke to je kraljevstvo ušlo u niz ratova koji su ga iscrpili. Susjedi to kraljevstva, prije svega Pruska i Rusija, postali su pak moćni. Godine 1772, 162 godine nakon Klušina, Rusija, Pruska i Hazuška monarhija prvi će puta podijeliti teritorij nekada moćnog kraljestva. Neće to biti zadnja podjela Poljske. Govori profesor dr. Damir Agičić, socijega za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Polsko-Litvanska unija Čeći pospolita obojga narodu, Republika dvaju naroda, odnosno Polskog litvanskog plemičkog naroda, je tada jedna od najvećih evropskih zemalja i po površini i po broju stanovnika. Ona je okružena s tri moćna susjeda, Ruskim carstvom, Ruskim kraljevstvom i Habsukom monarhijom. I upravo ta tri moćna susjeda, u drugoj polovici 18. stoljeća njima vladaju Katarina Velika, Friedrich II. Veliki i Marija Terezija, odnosno kasnije Josip II. poduzimaju aktivnosti na oduzimanju dijelova teritorija od Polsko-Litvanske unije i njihovo uključivanje u vlastite granice. Nakon što je za kralja 1764. godine izabran Stanislav August Ponjatovski, pripadnik jednog, ajde recimo, srednjega polskoga plemstva, a inače u srodstveničkim odnosima s knezovima čartorijskima, jednima od najmoćnijih polskih aristokratskih obitelji, a vezanih uz Caricu Katarinu II. Tada ta vezanost uz Rusiju na neki način započinje. Mada sam Stanislav August Ponjatovski je jedan u istinu vladar za kojeg se može reći da djeluje na kulturnom polju kao važna ličnost. On je osobito značajan za izgradnju Varšave. Varšava tada u doba njegove vladavine, a to je zadnja četvrtina 18. stoljeća, postaje jedan veliki grad, jedan značajan grad u kojem se grade mnoge javne institucije, građevine. A s druge strane vidite Poljsko-Litvanska unija, dakle zemlja kojom taj kraj vlada, gubi dijelove teritorija i zapravo na samom kraju stoljeća onda nestaje i isto tako prestaje njegova vladarska funkcija, odnosno položaj. Povjesničar Heimish Scott nazvao je prvu podjelu Poljske diplomatskim remeg dijelom Pruskog kralja Fridriha Velikog. Godine 1768. Osmansko carstvo objavilo je rat o Ruskom carstvu. Ali rat nije išao najbolje za Osmansko carstvo. Vojska carice Katarine II. Velike nanosila je poraz za porazom Osmanskoj vojsci. Ruska je flota iz Baltičkog mora doplovila u sredozemlje kako bi u lipnju 1770. tamo porazila flotu Osmanskog carstva. Sve te pobjede i moguće rješenje takozvanog istočnog pitanja, u kojemu bi Rusija zavladala Balkanom i Bosporom i Dantanelima, stavilo je europske sile pred ozbiljem problem. Havsbuška monarhija nije mogla dopustiti rusku pobjedu. Pruska je od 1764. bila saveznik Rusije. Svaki rat protiv Rusije odrazio bi se na Prusku, koja je bila u teškom stanju nakon sedmogodišnjeg rata. Kako bi spriječio taj razvoj događaja, Fridrih Veliki je u nizu vještih diplomatskih manevara, uvjerio hazdušku monarhiju i Rusiju da svoje razmirice riješe podijelom Poljske. Naravno, u podjelu se uključila i Pruska. Još 1752. Fridrih je opisao Poljsku kao artičoku, koja je spremna da se pojede list po list. Prvo, na jednom nivou, na međunarodnih odnosa, tvrdilo se da... Ove sile koje su podijelile Polsko-Litvansku uniju, odnosno oduzeli dijelove teritorija Polsko-Litvanske unije i pripojile u svoje granice imaju nekakva povjesna prava na ta područja i da opravdavaju svoj čin pokušajem sprečavanja rasapa Polskog kraljevstva kao eto mi smo dobronamjerni, mi želimo one nestabilne dijelove na koje imamo neka povijesna prava u kojima žive i neki, osobito u istočnim dijelovima stanovnici religijski bliski silama koje dijele Poljsku, međutim to i nije bilo baš tako. Ipak je izvršen čin agresije, oduzimanja dijelova legitimnih i jedna jedne europske države. Tome nasilju zanimljivo je u Europi se nisu protivio nitko na razin međunarodnih odnosa jedino osmansko carstvo od svih europskih država e, nikada nije priznalo niti prve niti kasnije podjele poljske e, druge države su to postupno priznavale kad se govori o nekim projekama o onda i posljedicama, evo možemo reći najmanji dio u prvoj podjeli polskolitskoga teritorija pripao je Kraljeveni Pruskoj, negdje oko 36 tisuća kvadratnih kilometara, s oko 600 stanovnika, ali ono što je važno, to je bio gospodarski najrazvijeniji teritorij i gubitkom tog teritorija središnji i najveći dijelovi onoga što je ostalo kao Poljsko-Litvanska unija ostali su odsečeni od Baltečnog mora. Doduše, Gdansk u toj prvoj podijeli je ostao u sastavu Poljske, ali nije imao kopnovu vezu s Matisom zemljom, tako da Prusi su mogli onda staviti visoke transitne carine i zapravo onemogućiti nekako normalno življenje i gdajnsku, a s druge strane i samoj središnjoj Poljskoj. Podjela iz 1772 bila je prva u nizu do druge će doći 1793 treća i ona konačna u kojoj će se zemljovi nestati poljsko kraljevstvo dogodit će se 1795. te su podjele bile bez presedana u europskoj povijesti europske sile ratovale su jedna protiv druge otimale teritorije u aziji, Africi i Amerikama dijelile su plijen kako su htjele ali podjele Poljske bile su nešto posebno. Nikada prije susjedne države nisu tako hladno prvo podijelile, a onda i uništile jednu državu. Norman Davis u knjizi Božje igralište povijest Poljske piše. Poljska je bila žrtva političke vivisekcije, unakaživanjem, amputacijom i na kraju potpunim raščetvorenjem. Jedina izlika koja je bila dana je sta da se pacijent nije osjećao dobro. Smrtne muke poljske države podudarile su se s vladanjem njezinog zadnjeg kralja, Stanislava Augusta Ponjatovskog. Šaljevčine prosjetiteljstva oštrile su svoju duhovitost na poljskim nesrećama. Fridrih II. od Pruske, protestanski vladar i jedan od ključnih zabadala, hvalio se da se euharistično osladio na tijelu Poljske. Volter je izgovorio svoju glasovitu šalu. Jedan poljak šarmer, dva poljaka svađa, tri poljaka... Ah. Poljsko pitanje. Njihova publika elegantno se hihotala, vjerujući da je nekako Poljska zaslužila svoju sudbinu. Poljska nije mirno trpjela podjele. Nakon prve, kralji sejmu pokušali su ojačati kraljevstvo kako ono više ne bi bilo predmetom novih podjela. Rezultat tih nastojanja bio je Ustav iz 1791. godine. Ustav tri svibnja donesen dakle na taj dan 1791. godine uistinu je bio prvi europski ustav donesen je pola godine prije e, ustava u Francuskoj kojoj to je doba revolucija a nekoliko godina nakon američkog ustava on je donesen u vrijeme zasjedanja četiriogodišnjeg sejma naime sejm. Poljski parlament zasjedao je od 1788. godine, četiri godine, naravno s fizičkim prekidima, ali to se računa kao jedno zasjedanje dugogodišnje parlamenta i već je ranije bilo jasno da zemlju treba reformirati. Postojali su pokušaj i probe reformiranja zemlje. Poljski su se e, plemići e, koji su u sejmu podijelili u najmanje dvije grupe, E, jedna grupa, o, oni na kojima su na čelu bili hetmani, odnosno vojni zapovjednici dijelova Poljsko-Litvanske unije i pripadnici aristokracije i onda s njima vezanog plenstva, oni su bili konzervativnih usmirenja i smatrali su da reforme ne treba provoditi, da njema je takvo stanje kako je bilo kaotično i anarhično odgovaralo. Oni su bili za tu slabu središnju vlast, nisu imali ništa protiv slabog kralja Stanislava Augusta Ponjatovskoga, da pači to im je odgovaralo. E, s druge strane, pojavila se jedna grupacija koja je stala uz kralja i ona je smatrala da kraljevu vlast treba ojačati i provoditi neke reforme. Iz toga onda dijela se pojavila jedna nova grupacija koja je smatrala da te reforme moraju biti korijenite. Veze između Poljske i Francuske bile su jake. Ta se veza da dobro pokazati u osobi Stanislava Lešćinskog, koji je dva puta biran za Poljskog kralja. On je bio sin jedinac Poljskog plemića, izuzetno dobro obrazovan i upoznat s Europom. Godine 1702. švedski kralj Karlo XII. napao je Poljsku. Bio je to samo jedan u nizu poteza koji su se vukli u ratu evropskih sila na sjeveru kontinenta. Karlo je prisilio poljske plemiće da zbace s prijestolja Augusta II. zapravo Fridriha Augusta I. od Saksonije i da 1704. na prijestolje postave Stanislava. On će se na prijestolju zadržati pet godina. Za to vrijeme njegovim kraljevstvom marširaće strane vojske. Na kraju je 1709. godine švedsku vojsku kod Poltave porazila vojska ruskog cara. I tako je Stanislav ostao bez zaštite vladara koji ga je postavio na prijestolje. Stanislav je onda otišao u francusku pokrajinu Alzas. Tamo se 1725. njegova kćer udala za francuskog kralja Luja 15. A on će od kralja dobiti titulu vojvode od Lorene. Stanislav Leščinski je jedan od ključnih ljudi zaslužnih za promicanje ideje prosvjetiteljstva u Poljskoj. Norman Davis u knjizi Srce Europe, prošlost u poljskoj sadašnjosti piše. Iz svog sjajnog dvora u Linvilu on je promicao stvar reformi u Poljskoj, dok je ona bila u jami saksonske dekadencije i 1749. objavio je Slobodan glas koji osigurava slobodu, najutjecajni traktat svoga doba. U godinama koje su uslijedile, Leščinski je nadahnuo brojne učenike i obožavatelje, među njima i Stanislava Konarskog, prosvjetitelja i zadnjeg poljskog kralja Stanislava Augusta, koji je pažljivo gajio ideale znanosti, ustavne vladavine, sekularnog obrazovanja i ekonomskog napretka. Stanislav se pokušao vratiti na prijestolje 1733. kada je umro August II. kojega su na prijestolje postavili Rusija i Austrija. Stanislav, prerušen, došao je u varšavu. Parlament ga je izabrao za kralja, ali prije nego što je okrunjen, Rusija i Austrija, u strahu da će Stanislav ujediniti Poljsku i svrstati u savjet sa Švedskom i Francuskom, napale su i prisilile parlament da poništi svoju odluku i da za kralja izabere saskog elektora Fridriha Augusta II. Stanislavi konačno ostao bez krune, poukao se na francuske posjede i posvetio promicanju ideja koji su trebale stvoriti novu Poljsku. Na tragu njegovih ideja poljski parlament će 1791. donijeti prvi ustav u Europi. U proljeće 1791. godine pojačava se aktivnost ove reformatorske grupe. A isto tako valja imati na umu da je to vrijeme opet jednog rusko-turskog, austro-turskog rata. U tome času ta grupa koja priprema korijenite reforme odlučuje iskoristiti uslišnje praznike u proljeće 1791. godine tako da se u parlamentu prihvati jedan temeljni akt koji će ubitno izmijeniti unutrašnje ustrojstvo posko-litvanske unije, donijeti neke neka nova pravila ponašanja u okviru institucionalnog ustroja države i, i tomu slično. Dio konzervativnih zastupnika se povukao iz Varšave gdje je se im na svoja ladanja. Došlo je proljeće, vrijeme, oni su otišli na svoje posjede, a ovi koji su bili za reforme su ostali jer su nekako potajice među sobom se dogovorili da je potrebno ostati i donijeti ovaj akt. Prema nekim podacima od 359 zastupnika koji su bili u parlamentu na sjednici na kojoj je taj ustav donesen je bilo njih 182 i to su bili uglavnom pristaše reformi. Dok zasjedanje parlamenta traje, na ulicama Varšave se okuplja je noštvo koje isto želi reforme. Kako je sama insenacija donošenja Ustava 3. svibnja izgledala? Marшал Sejm odnosno predsjednik parlamenta je pročitao nekoliko izvješća polskih ambasadora iz inozemstva o tome kako je Poljska opet ugrožena, da prijeti jedna nova podjela, možda i konačna i što valja činiti? pitao je Marшал Sejm. E, pardon, pitao je Kraj i onda je rečeno da treba temeljito promijeniti ustroje, reformirati zemlju, uz to naravno da povećati armiju i obrambenu sposobnost i spriječiti novu podjelu zemlje. Godine 1787. izbio još jedan Rusko-Turski rat. Rusija, koja je nekada bila neka vrsta nadzornika Poljske, sada je bila zauzeta ratom na južnim granicama carstva. Pruska je 1780. predložila Poljsko-Litavskoj uniji savez, ponuda je prihvaćena. Habduška monarhija je bila pak zauzeta događajima u Francuskoj. Nakon što je u toj zemlji izbila revolucija, nitko se u Beču nije imao vremena baviti situacijom na sjeveru monarhije I tako se Poljska oslobodila svih sila koje su do tada dva puta dijelile njezin teritorij i kralj Stanislav August sazvao je 1788. za sjedanje Sejma. Nakon godina za 1791. donesen je ustav koji je po mnogo čemu bio poseban. Mihal Timovski u knjizi Kratka povijest Poljske piše. Po je ustavu Poljsko-Litavska unija postala ustavna monarhija. Kraljevska je vlast trebala biti pojačana i nasljedna. Ukinut je slobodan izbor kralja. Istodobno, uvedeno je pravilo suvereniteta nacije, to jest nacije, plemića, posjednika, svećenstva i dijela građanstva. Samo su te grupe dobile puna politička prava. Vlast je podijeljena na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavna vlast pripadala je Sejmu, biranom na dvije godine, koji je trebao odlučivati većinom glasova. Ukinut je liberum veto. Izvršnu vlast imali su kralji vlada zvana Straža zakona te njezina povjerenstva, odnosno ministarstva. Uvedeni su stalni porezi za održavanje vojske od sto vojnika. Pojačano je sudstvo, a njegova neovisnost zajamčena. Ustav nije izazvao oduševljenje susjeda. Katarina II. bila je prva koja je reagirala. U to je onda već pripremljena takozvana Ustava žondova, odnosno Državni Ustav, bio pročitan. On je vrlo kratak, on ima 11 članaka. Zanimljivo je kakva je bila reakcija ovih protivnika reforme. Jedan od zastupnika koji nije bio sklon Ustavu i reformi države je rekao da će on istoga časa otići ubiti svoga sina i ne želi da mu dijete živi u ropstvu. Zašto? Jer je smatrao da su donošenjem ustava i promjenama ustroja države ograničena ona plemička prava i privilegije koje su postojale i da će onda u takvoj državi njegov sin eto živjeti u ropstvu, a da to ne bi bilo dobro. Naravno i ovaj pritisak masa koji su bile vani je pripomogao tome, jer nije lako pod pritiskom urlanja, vikanja, galame koja se događa na ulicama doneti neku drugačiju odluku, ali tako da. I onda naravno kad se Ustav donio, mase koje su već bile na to pripremljene su usikivale slike podrške i Ustav je eto bio prihvaćen. On nije dugo bio na snazi, zašto? Jer se evo vrlo brzo organiziraju protivnici Ustava, započinu Oruženu borbu protiv kralja i reformatora, a to u pomoć zovu Katarinu Velikovu. Tekom takozvanog razdoblja nevolja, Rusija je zapala u teško stanje. Ruske trupe došle su u Mosku i određivale tko će biti vladar Rusije. Ali Rusija se oporavila od tih nevolja. Poljska, koja u drugoj polovini 17. stoljeća zapala u svoje vrijeme nevolja, nikada se od njih nije oporavila. Godine 1648. pobunili su se kozaci koje je vodio Bohdan Hmeljnicki. Kozaci su Poljsko-Litavskoj uniji, za nju su prije ratovali u nizu ratova, najnili težak poraz. Sedam godina kasnije Poljsku je napala Švedska, koja je tada imala možda najbolju vojsku u Europi. Poljsko-Litavska unija sa svojom malenom i zastarijelom vojskom pretrpjela je težak poraz. Pali su varšava i Krakov. Na kraju je švedska vojska izbačena iz unije, ali rat je ostavio ogromne posljedice. Pljačkanje švedske vojske bilo je temeljito. Nakon toga uslijedili su takozvani istočni ratovi s Moskvom. Ti su ratovi dodatno oslabili Poljsku. Na to su došli ratovi s Osmanskim carstvom. Godine 1672. Osmanska vojska zauzela je poljski dio Ukrajine. Jan III. sobieski koji je za kralja izabran 1674. uspješno je taj rat privao kraju i odbio osmanske napade. Jan Sobieski je 1683. razbio osmansku opsadu Beča i pomogao kući Havzburga da vrati znatne dijelove Ugarske. Sve je to koštalo Sobjeskog i Poljsko-Litavsku uniju. Susjedne sile, Pruska, Austrija i Rusija, ojačale su. Poljska je pak bila u teškom stanju. Mihael Timovski u knjizi Kratka povijest Poljske piše... Iz ratova je Unija izašla užasno razorena i opustila, ne samo ratnim djelovanjima, nego prije svega pljačkama što su činile tuđe i njezine vojske. Ratove su pratili glad i epidemije. Kao rezultat toga, broj stanovništva koji je iznosio oko 10 milijuna 1645. smanjio se potkrij stoljeća na oko 6 milijuna. Uništeni su gradovi, rudnici, talionice, seoske zgrade, usjevi, stada stoke. Zemlja ostala neuzorana zbog nedostatka radne snage i jelata. Urod se smanjio za polovicu. Smanjio se izvoz, novac je izgubio vrijednost. stiti ti toliko su oslobili Uniju, da je ona tijekom 18. stoljeća postala mjesto na kojemu su susjedne zemlje mogle raditi što su htjele. Ako bi Unija donijela odluku koja se ne bi svidjela moćnim susjedima, oni su brzo reagirali. Tako je bilo i nakon donošenja Ustava 1791. To susjedima, posebice Katarini Velikoj, koja ima i dalje aspiracije prema dijelovima teritorija ili barem prema snažnjome utjecaju, a sada postoji mogućnost da taj utjecaj koji je dotad imala izgubi. I naravno da je e, vrlo otvorenih ruku dočekala ovaj poziv da se umješaj da pomogne takozvanim Targovičkim konfederatima jer u mjestu Targovice je bila stvorena ova konfederacija, ovaj savez protiv kralja i protiv ustava i to je sad pitanje onda nekoliko borbi otpora Poljske vojske otpor e, provode i sjajne vojskovođe poput Tadeuša koščuška ili Juzefa Ponjatovskoga, ali otpor jedne ipak male Poljske protiv velike ruske armije, a to i dijela poljskih e, plemića i aristokracije bio je osuđen na neuspjeh. Najveća tragedija je možda bilo prelaženje samoga kralja, njemu su savjetovali kada je već bilo jasno da je ta borba izgubljena, neka prijeđe na stranu Targovića, na stranu tih protivnika reforme tako da je bila jedna neobična situacija da kralj koji je bio zaustav nakon nekog vremena kad vidi da je sve otišlo u krivome pravcu odnosno da, da je sada ugrožen sam srž poljske države prelazi na stranu i pokušava eto sačuvati što se sačuvati da, ali baš nije bilo uspješno. Stanislav Poniatowski rođen je 17. siječnja 1732. godine u Volčinu u Poljskoj. Bio šesto djete plemića Stanislava Ponjatovskog i princeze Konstancije Čartorijske. Dobio je sjajno obrazovanje, naputovao se po Evropi, upoznao važne i pametne ljude. Bio je ljubavnik Ruske carice Katarine II. Od Stanislava Leščinskog dobio je ideju izgradnje nove, jake Poljske. Godine 1764. izabran je za kralja Poljsko-Litavske unije. Na prijestolje je došao milošću Ruskog carstva. I novi je kralj pokušao izgraditi novu Poljsku. Osnovao je Vitešku školu, učilišta iz kojega su izašli vođe budućih poljskih ustanaka protiv okupacijskih vlasti poput Tadeuša Košćuška, Jakuba Jasinskog i drugih. U prvim godinama njegove vlasti pojavile su se i prve moderne novine, Monitor. Otvarane su manufakture, gradovi su lijepo napredovali. Ali brzo je vidio kakve će granice njegovih reformi biti. Tri godine nakon njegovog dolaska na prijestolje, Ruska je vojska pod izlikom da želi zaštititi inovjerce prešla granice unije. Sljedeće godine Sejm je pod pritiskom moćnog susjeda na istoku izglasao takozvana kardinalna prava, koja su samo povećala anarhiju u kraljevstvu i osigurala ruski protektorat tad unijom. Sampak Stanislav je kontroverzna osoba u poljskoj povijesti. On je obrazovani reformator, ali i kralj za čije je vladavine Poljska nestala s evropskih zemljovida. Toj situaciji, nakon što je izvršena druga podjela, u kojoj, napominjem, Austrija, odnosno hapljuška monarhija nije sudjelovala, nju su obavile samo Rusija i Pruska, u toj situaciji dolazi 1794. godine do prvog velikog ustanka Poljaka protiv vlasti dijelitelja. Započeo ga je tada u Košćuško u Krakovu u ožujku te godine i krenuo je sa svojom vojskom prema Varšavi. Kod mjesta Raclavice Košćuško i njegove trupe sjajno su porazile rusko vojsku. U tome se istaknulo... Osobito odred seljaka, kosaca i onda koščuško koji je imao i iskustvo američkog rata sve nezavisnost učinio ono što su činili amerikanci. Odjenuo je uniformu onoga odreda koji je dao najveću pomoć u dobivanju bitke, dakle seljačku i krenuo dalje. U Varševu je došlo također do Ustanka i nekako činilo se da taj ustanak ima neku šansu ali ipak kad se angažirala natrag pruska vojska i pomogla Rusima kad se i Austrija isto počinje pripremati za borbe bilo jasno da tu neke velike sreće nema i negdje od ljeta i posljedice kraja ljeta početka jeseni počeli su se nizati porazi, ključan poraz se dogodio u listopadu 1794. godine, kod mjesta Mačejovice, nedaleko od Varšave, gdje je i sam Košćuško u tom poju bio ranjen i zarobljen. i Često se u poškoj govori o tom ustanku, onako simbolički, od Raclavica do Mačejovica, od uspjeha do kranjeg neuspjeha i poraza. I nakon toga poraza kod Mačejovica, Ruska vojska ima otvoren put u Varšavu. One strukture, vlasti koje su se bili tijekom proljeća ljeta organizirale na glavni grad. Onaj otpor koji je pružen bio je brzo svladan i na početku studenoga te godine Ruske trupe ulaze. Prvo ulaze u Pragu, predgrađe Varšave na desnoj obali Visle. I e, tamo čine uistinu jedan pogrom ne samo e, vojnih e, trupa, pripadnika vojske, nego i e, civilnog stanovništva. Nakon što je ruska vojska pod Aleksandrom Vasiljevićem Suvorom ugušila pobunu, došlo je do treće i konačne podjele Poljske. Ta je zemlja nestala sa karata Europe. Tamir Agičić u knjizi Podijeljena Poljska piše. Trećom podijelom 1795. prestala je postojati samostalna poljska država. Tijekom tridi obe Rusije je uzela ukupno 62% teritorija Poljsko-Litvanske unije s oko 45% njezina stanovništva. Pruska petinu teritorija s nešto više od petine stanovništva, a Austrija 18% teritorija s 32% stanovništva. U brojkama to izgleda ovako. Rusija oko 460 tisuća kvadratnih kilometara i blizu 7 milijuna ljudi. Pruska oko 150 tisuća kvadratnih kilometara i 3 milijuna stanovnika. Te Austrija oko 130 tisuća kvadratnih kilometara i blizu 5 milijuna stanovnika. Poljski kralj Stanislav August Ponjatovski morao je 25. studenog 1795. abdicirati. Nakon toga odveden je u Sankt-Peterburg gdje je bio u nekoj vrsti zatočeništva. Carevi kralj su se dogovorili da će u svojoj titulaciji izbjegavati na naziv Poljske. Samo stanovništvo je, naravno, trpjelo. E sad, tu možemo govoriti o stupnjevima kako u kojem dijelu Poljsko-Litvanske unije nekadašnje, odnosno sad tri udjelitelja, i o razdoblju. Neki kažu da je isprva u Galici. Pritisak bio snažniji, ali on se vrlo brzo promijenio i Galicija onda negdje tamo u prvoj polovici, osobito nakon revolucije 38, pa dalje, je jedan puno udobniji teritorij i tamo se lakše živi. U Rusiji teže, nakon sljedećih ustanaka sve teže i teže, ali ni u Pruskoj, odnosno kasnije Njemačkoj nije bilo lako, posebice doba Bizmarka i u drugoj polovici na kraju 19. stoljeća. Isprava nema nekih bitnih pokušaja rusifikacije ili, ili germanizacije, ali kasnije u drugoj polovici stoljeća oni će u istinu doći na snagu. 14. srpnja 1789. godine masa u Parizu napala je Bastilju, simbol kraljevi tiranije. Taj napad potaknut će događaje koji će kod europskih sila izazvati uzbunu. Sve europske sile nastojale su spriječiti da se revolucija prelije u njihove zemlje, posvuda po Europi zatvarani su ljudi koji su smatrani simpatizerima i pristalicama revolucije, nazivali su ih Jakobincima. Na kraju, Republikanska Francuska objavila je u travnju 1792. rat Hazburškoj monarhiji i Pruskoj. Rat je isprva išao loše za Francusku. Uvježbane vojske Pruske i Hazburške monarhije, vođene od profesionalnih vojnika, napredovale su prema Parizu. Ispred sebe vidjeli su samo svjetinu, koju neće biti teško poraziti. Ali 20. rujna 1792. kod Valmija vojska revolucionarne Francuske porazile Prusku vojsku. Johan Wolfgang Goethe pratio je Vojvodu od Saksonije i Weimara na tom pohodu. Nakon Malmija, Goethe izjavio ovo svojim pratiteljima. Odavde i od danas počinje nova epoha u povijesti svijeta. I vi možete reći da ste bili prisutni na njezinom rođenju. Nisu svi u Europi strahovali od francuske revolucije. Neki su u njezinim nevjerojatnim pobjedama vidjeli nadu. U Poljskoj se osnivaju brojna, urotnička i tajna društva. Nisu sva ona bila radikalna, neka su bila umjerena i promonarhistička, ali sva su ona očekivala da francuska revolucija stvori političke uvjete koji će dovesti do obnove poljske države. Prva tajna organizacija stvorena je u Lavovu 1796. Zvala se centralizacija. Nisu samo Poljaci u Poljskoj vidjeli prigudu u Francuskoj revoluciji. Oni Poljaci, koji su nakon treće podile Poljske otišli u emigraciju, također su osnivali organizacije s ciljem obnove Poljske. Među njima su najznačajnije agencija i deputacija. Na poticaj agencije stvorene su poljske legije, vojne formacije koje će se boriti u napolavonovoj na vojsci. Te poljske trupe na ramenima svoje odore nosi će natpis Slobodni ljudi su braća. Ako me pitate o emigracijama Poljaka izvan svoje domovine usled političkih razloga od samoga početka podjela to je prisutno. Kad se govori sada o ovome što se dogodilo na kraju 18. stoljeća mnogi su otišli prema zapadu Europe. To su bili svi oni koji su sudjelovali na neki način u Košuškom ustanku, koji su pružali otpor ruskim, pa onda pruskim, austrijskim vlastima i tamo su se pokušavali politički organizirati. I stvarali su tajne organizacije, velike broj takvih organizacija koje su nastajale a jedan dio budući da so tamo bili i visoki časnici, pokušava pridobiti Napoleona vrlo rano, već od 1796. godine, nakon što je Napoleon postigao uspjehovi Italiji, da se formiraju Poljske legije sa časničkim i vojničkim kadrom od Poljaka, koje će onda u povoljnom trenutku uz francusku armiju, krenuti preko Srednje Europe do Poljske i osloboditi svoju domovinu od vlasti dijelitelja i izvršiti novo ujedinjenje. Bilo je isprva nekih nečkanja, ali vrlo brzo na je na tu koncepciju pristao i direktor je dao dakle, francuska vlada je dala dopuštenje, naravno ne na području Francuske, jer to ne je bilo moguće ali na području onih Bratskih republika na talijanskom poluotoku stvaraju se Poljske legije. E sad, koliko ih je bilo? Nekoliko stotina, tisuću, tri tisuće i šesto, a nakon nekoliko mjeseci što se stvaraju već sedam tisuća, pa i prema deset tisuća te broje Kejdu. Ono što je zanimljivo i što vjerojatno mnogi znaju, uz postanak ovih pojskih legija u Italiji vezana je i ona glasovita pjesma pojskih legija u Italiji, poznati Marš Dombrovskoga. To je jedan od suradnika generala Dombrovskoga, pukovnik Józef Ibicki, jedan od vođa te političke organizacije tajne, bio spjevao i koji se onda počeo pjevati među legionarima vješće Polska nje skinela pokim i mi žijeni. Tu se onda dalje govori o tome da ono što je strašna sila oduzela će biti vraćeno uz spalnu cablje. To je, kasnije je se pjevalo i u međuratnom razdoblju postalo i službena polska himna i danas je to službena polska himna. Što se govorilo tom pjesmom i što su ti legionari htjeli? Sudjelovati, što je moguće aktivnije u povratu slobode u Polsku. Napoleon im je dopustio da imaju vlastite uniforme, da imaju zapovedni polski jezik i koristio ih je u određenim borbama protiv svojih neprijatelja u Europi. No, kada je Francuska sklopila mir na početku 19. stoljeća 1801. te legije više nisu bile toliko nužne na području Evrope, barem u tom času i onda ih Francuzi želeći se na neki način osloboditi onoga tereta jer Poljaci žele ići dalje a tu sada je sklopljen mirovni sporazum i nema više trenutno stanje rata i onda Napolovan odlučuje da velik broj pripadnika polskih legija pošalje na Haiti gdje je došlo do pobune lokalnog crnačkog stanovništva na tom na otoku veliki broj polskih legionara poginuo umro od tropskih bolesti, jedan dio je prišao čak onda kasnije na stranu pobunjenika, ustanika, domorodačkih i uglavnom zapravo na neki način to bio kraj te epizode, prve epizode stvaranja posih legija. Poštovani slušatelji, slušali ste poviješ četvrtkom emisiju obrezelnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka govorit ćemo o tome kako je Poljska nakon 123 godine vratila svoju državu. Današnju povijšće tvrtkom za vas su napravili, glazbeni urednik Maro market tek Ivan Kujundjić, emisiju snimila Lana deban a u redu i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama hrvatskog radija na adresi triputa dvostrukove.hrt.hr kosa crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.